Славко хутенько не збрав хмизу, розпалив багаття, на плоскому камені поставив казанок. Незаваром весело заболькала вода, лін розім'яла пшеняний концентрат, висипала в окріп, помішувала. Славко схилився над казанком, вдихнув пару. Смашно! Мене ще два дні. Зовсім смашно буде. Про прі, понура дивлячись собі під ноги.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 Оно прий. Вона вернулася до печери, розгублено глянула її. Може, виходив уночі та упав у прірву?